Чомусь попелясто-сіре, воно виступало із гладкого пластику так, наче вона намагалася вирватися з полону полімерного покриття. Жах, відтворений на ньому, був найстрашнішою гримасою, яку я колись бачив чи навіть міг уявити. Рот, відкритий у німому, несамовитому крикові, здавалося ширше, ніж це можна зробити фізично. Від напруги на тонкі і, напевно, Гарні колись шиї неприродно роздулися вени. Її очі, широко розплющені і вилізлі з орбіт, були позбавлені зіниць, І від цього видавалися ще більшими. По обидва боки від обличчя, ніби намагаючись продавити стіну зсередини, виднілися дві такі ж сірі долоні. — О, Боже! Що? Що з неї таке? Ірма встигнула піти вперед, і тепер повернулася. «Це не людина. Колонія грибів. Цвіль. А зображується цвіль нашого старшого біолога Розалін. Вона загинула?» Ірма кивнула, але з якоюсь непевністю. Здогад, що промайнув у моїй голові, був геть безглуздий. І я не наважувався його озвучити, але потім усе ж таки запитав. «Вона що?» «Всередині?» «Ні», – Ірма всміхнулася. «Розалін померла не тут». «Я намагалася знищити цю гидоту. Спершу просто счистила. Але ця штука виросла знову. Тоді взяла пожежну сокиру і порубала все до чортової матері разом зі стіною. Залишилося тільки місиво. Але приблизно за два тижні на цьому місці виросло нове зображення». Коли прилетіла розвідка корпусу, портрет Розалін взагалі зняли разом з листом полімеру і перенесли в лабораторію, а він виріс знову. Тож ця Розалін вже третя. І що сказали в лабораторії? Нічого, цвіль як цвіль, тільки і того, що росте у вигляді Розалін, яка б'ється в вагоні. таке от, а взагалі... Портретів тут декілька, один миліший за інший. Ходімо вже. Ми вийшли до декількох великих корпусів у тіні величезної інопланетної стакади. Вони були абсолютно звичайні і навіть типові. Такий вигляд майже у всіх пересувних комплексів, від табору геологів до будівельного містечка. Якби не химерне місто навколо, можна було б подумати, що ми на землі. «Коли сюди прилетіли люди, місто було вже мертве?» «Усі міста», – сумовито відповіла Ірма. «Цю планету відкрили через рік після запуску системи ора Орбітальні телескопи дозволили роздивитися міста і те, що в них вирувало життя. Звісно, всі розуміли, що через надзвичайну віддаленість ми бачимо картинку, що існувала 160 тисяч років тому» і все ж сюди відрядили експедицію, сподіваючись налагодити контакт. А спізнилися ми зовсім трохи, на якусь сотню років. Ви? Хочеш сказати, ти була в першій експедиції? 60 років тому тебе просто на світі не було, що я натякаю, що добре збереглася. Ірма всміхнулася. Якщо зважати на астрономічний час... То й ти летів сюди 20 років. Але ж це не значить, що тобі було 15, коли ти вилетів із землі. Я невпевнено зітхнув. То виходить, що ти, ого, добре. І як це було? Нас було 50 осіб, сказала Ірма. Я стояла така сама ошелешена, як і ти сьогодні. І це місто було перше, що ми знайшли. Я майже побачив їх. Закутих у скафандри, оточених настороженими нервовими солдатами групи супроводу, як вони стоять на краю висіченого в землі міста, і ніхто не зважується заговорити першим.